向中向中向 filt hoc 中能进那中词工也不严重来来来来 talde lanentzule on taldearekin zein abestiarekin, ireki dugu gaurko txingurri otsak saioal hemen antxeta irratean hasieran <totipa> kulturaren kontzeptuari, ulta batzuk emango dizkiogu Jonden azteguruan Lizarran, ekologizak martsan burututuako jardunaldia kongresoa izpide izango dugu. <mikil> Oni buruz hitz egiteko Mikel, Lizarrako Mikel, egongo da telefonoaren beste aldean. Izutegi eta barretegi atalean, bertako eta inguruko aktualitate txikitza jari, errepaso emango diogu. Eta bokatzeko deialdeak. Kultura harimaren elikadura dio lagun batek. Beste askorentzako berriz, kultura eta natura ez dute zerikusirik edo aregeiago kontrajarriak direlakoan dauden. Donostia 2008-6 garren urtean lortuko duen Europako hiriburutza ez bai handago eta bat abiatu dute bertan sustatuko duten kultur eredua salatzeko. Gaiaren inguruan antolatu zituzten eztabaida bai da Jardunaldietarako, aterazuten agirearen arabera, Europako hiriburutza komerzializaziorako tresna bat da. Donostia Salgai bihurtzeko Marka, sustapen turistikoari begira nabarmenki. Kultura amoa da, espazio urbanoa eta hiria salgarri bihurtzeko. Horen bestez Donostia 2016 irigunearen erabateko merkantilizazio bizkortzeko baliatzen duten irudi komertzial bat da eta gertakari honek hiri ereduari dagokionean kapitalismoak markatzen duen norabidean zakontzea eta desberdinkeriak ariagotzea dakar berekin. Bestalde Modu finago batean, kultur iriburutza, iriko mugimendu sozialak neutralizatzera, daraman benetako arrapagailu bata. Izan ere, Donostia 2000 eta marse inguruan, bizgarri ekonomiko ordo baten bitartez, eragiten duen sare klientelar bat sortzen ari da, ekemen iritarrak eta talde sozialak, enpresekiko eta instituzioekiko kolaborazio kultura batean burgilduz. Ondorioz, Kulturaren retorikaren azpian oinarrizko herri mugimenduen espazioa ulzurpatu eta beren gaitasunak merkatu gizartearen moldeetara ekartzeko asmoa nabaria da. Aipartu Jardunaldietan handekalarreak eman zuen hitzaldean Iri espaziaren berregituraketa ematen dela esan zuen, espazio ura turistikoa bilakarazteko. López petiten kontzeptu bat ekarri zuen, bistakoaren imperioa. agian erdaraz hobe ulertzen da, el imperio de lo hobio. Izan ere nola egingo diogu uko gure hiria bizitatua izateari gure hiria polita izateari, Badago kultur hegemonia eta hiria kultur eduki bilakatu nahi dute. Hidiaren espaziaren salmenta emango da, Eta prozesu honetan guk guztiok balorea abstrakto batzuk gure ganatu beharko ditugu. Horra hor, iritartasunaren balorea. Honen baitan, bizi moduak folklorizatu deusestu egiten dituzte ikustezin bilakatzeraino. Kulturgutxituak desagertu egiten dira. Guk guztiok hiritar estereotipatuak bihurtzen gara. Hiritartasunak iria sufrimendu eta lizkar, e, iria sufrimendu eta lizkargune dela ignoratzen du. Afera ekonomikoak edota marxismoa ez dira aipatzen, ez dira inun agertzen. Eta gainera, gukeuk energia positiboaren olatuarekin bat egin behar dugu. Ekin benauen bitartez, mugiarazten gaituzte parte hartzera behartuak gaude nolabait. Badago gorputzen mobilizazio orokorra. Biopolitikaren aurrean gaude, lurraldean eragiteko ahalmen teknikoa, alegia. Donostia 2008 dokumentuak kalebiziak aipatzen baditio ere ilustraziaren defentsa dagoen horren atzian handekalarrearen arabera. Likoa industrializatu egiten da. Bortizkeria simbolikoa antzematen da diskurtsoan. Turista eredu biakatzen da. Eta guk bera bezalakoak izan behar dugu. Espazio dago politikaren erdigunean, eta zentraltasun osoa hartzen du. Espazioak du diskurtsoak ez duen garrantzia. Osongi diseinatutako estrategia politikoak daude augustiaren oinarrian. Augustiari egiteko korputz Gorputzak politikaren erdian jarri beharko genituzkela uste du handekalarreak. larrearekin batera lieko partaide bat egon zen e, Donostia 2008 ez baian jartzen duten iardunaldi oietan eta berak 2000 laugarren urtean liek sufritu zuen eraldaketaz egin zuen Donostien kortsoenean Eta kontatzen zuen, nola lil zen e, iri industrializatu bat, e, alkoholikoak eta langabetuak zeudela eta oso irudi txarra zeukala, zeukala inguruan. Bela rogeita amargarren, amarkadan, bertako udaletxe sozialistak, AHT eda handiko trenaren geltoki bat e, eraikitzea, erabaki zuen eta horrekin batera, gentrifikazio prozesu bat abian jarri zuen, eta e, bulegoen eraikuntzarekin batera, honen guztiaren asmoa, kapitala e, erakartzea, eta e, ertainako klaseak, klaseen inbertzioak erakartzea. momentua izan zen abiadurandiko trena Lillerara e, iritsi zenean. Orduan, ordu erdi zeuden Parisetik eta ordu ederdi Londresetik. Eta hiri hau bilakatu zen hiri Logela horrunbait. Beraz, Lilleko partaideak Uste zuen etxela kasualitatea 2016garren urterako HT aurrikusita egotea Donostian. Berak esaten zuen 80garren hamarkadan Iri guztiek naizuten gautza bera. Beraien HT, beraien METRO, beraien Guggenheim, beraien erdigune e, oinezkoen erdigunea eta parke ekologikoa. 2000 eta laugarren urtean, liek Joko Olimpikoak naizituen, baina ez izkioten eman. Eta kontsolamendu bezala, e, Europar iriburutza eman zioten. Beraz, e, trengeltokiaren inguruan merkatalgune, merkatalgune erraldoia egin zuten. Eta horrekin batera, buresia txikia txikiari babesa emango zion auzoa. Oposizioa sortu zen eta kolektibo batek, Liburo bat, e, bat atera zuen garaian prozeso augustia kritikatuz. Eta bertan, e, lieko garaiko alkatearen hitzak aipatzen zituzte berak ezaten zuen, beste Europako hiriekin lehiatzen dugu eta denok nahi dugu metropolizazioaren erdigunean egon Imaginatu behar dugu eta eraiki behar dugu elkarrekin iria eta artea. Eta artea behar dugu am, eh, kolektibua den ambizio batean elkarrekin bizi ahal izateko. Behar dugu iriaren irudia aldatu eta kulturaren bitartez iri, irudiaren ir, eh, iriaren iruditxarra aldatu. Adibide bezala, Lileko parteideak esaten zuen Marseillara, joaten zirenean lehenago esaten zuten bueno, lil, horre, euripillo bat, eta lokatza, eta langabezia. Baina guain, joaten dira Marseillara, eta jende guztiak esaten du, oh, gauza asko, gertatzen dira Lilean, e, asko zio beto dago hiria orain, ezta da? Baina Bertako lagunek ez dute pentsatzen gauzak oberago joan direnik izan ere, uste dute dena negozioetarako saldu egin dela, espazio publikoa desagertu dela eta dena negozioen izenean egiten dela. Eta horrekin batera iritsi da artea eta lieko lagunak esaten zuen lehen, polizia etortzen zenean banekien zer egin, banekien nola aurre egin poliziari, baina guain etortzen zaizkigu artista, ejertsitoak eta hoietako batzuk gure lagunak dira. Hor bai blokeatua gelditzen gara, ez dakigu horri nola egin aurre. poligonoindustrialak, teknologia enpresak, kultura industria itzela da. Etorkizuneko arteen iria. Antzinako fabrikak kultur guneak. Kultur guneetan birtziklatuak. Beste fabrikaba batzuetan teknologia berriak ezartzen dituzte. Eta IBM bezalako enpresak ere liera iritsi dira. Eta jatorra IBM enpresara joaten dalanera, eta IBM enpresa honek ejezitotarako egiten du lan. Enpresak subenzionatzen dituzte, jardunaldi ekologikoak eta artista batzuk ematen dituzte kontzertuak ikertzaile zintifikoentzako. Hau da, kapitalismo kognitibo ezaten dutena, kultura kapitala bihurtuta. bildu ziren estatu osoko ekologistak martxan eta alaxezioen bertan plazaratu zuten agiria Lurra planetaren ordina gure bihortu dugu Gure uren espolioa, gure lurra zaleko zauri irekia behiritzan sentitzen dugu Lurraren odola delako mendiari darion ura Ura ondasun komuna da Hemen bizigaren pertsonen ondasun komuna pertsona hororen eskubide unibertsala eyes, your... Ez dugu Nafarroako kanala nahi, ez dugu diru publikoa xautzeko proiektu fara horiko gehiagorik nahi Aberastasuna dakarkiete gutxi batzuei miseria askori Eraberean ez dugu esako urtegia handitzerik nahi Landa inguruneak beste tratu bat merezi du nekazari txikiek tokiko kontsumorako kalitatezko elikagaiak ekoiztea, izan behar da bere helburua, aldi berean ingurumena eta herriak zainduta eta ingurunea guztion artean kudeatuta. Landa ingurunearen helburua ezin dauraren jabe diren enpresen eta nekazaritza industriaren etekinak izan diru publikoaren kontura.. Berrogeita mar urteetan irumila sortzireun euro ordeinduko ditugu Nafar guztiok Nafarroako kanalaren truke. Aztakeria hori diru jario galanta bihurtzen ari da Nafarroako hogazunaren Nekazaritzaren aurrekontuak xautzen ari da eta horrek murrizketak ekarritu Nekazari eta abeltzaen ugariren tzat, ezinbestekoak diren partida ugaritan edo are partida oiek desagertzea eragin ere. Abeltzantza extensiboa, nekazaritza ekologikoa, mendialdeak edo natura zarea. Hai zuzen ere, nekazaritza eta abeltzantza praktikarik idaunkorrenak eta sozialenak babestera bideratutako partidak. Eraberean uste dugu antzingo akuif, akuiferoetarako urek ega ibaia eta bertako jendeak elikatu behar dituztela, betidanik egin izan duten bezala. Eta urari erabilera arrazionala emateko, bete beharra dute herritarrek, bai eta ibaia garbi izatekoa, inolako kutsa gabe. Erreken kutsaduraren aurrian, konponbide bakarra ez kutsatzea da, Eta ez errekak abandonatuta uztea eta kalitatezko hura beste ibai batzuetan bilatzea. Reflection. Telefonaren beste aldean Mikel, Lizarrako Mikel daukagu, eta berakontatuko digu den burua burutu zituzten jardunaldien inguruko xe eta lortzen dugun, berarekin komunikatzea. Arratxalde Mikel? Bai, arratxalde hon. Haupa, hor zaitugu antena, no songi? Bueno, harik indinen bai. hemen zuek e, karleatutako agiriaren zati batzuk irakurtzen. Eta algu, estatuko litzaigoke, ba, sukzeu kontatzea piskabat, nola joan zen, joan den asteburuan, Lizarraan? Ba, oso asteburu binten izan dugu. Ba, e, bueno, egin dugu ekologista zinakzenen biltzarra, urteko biltzarra, eta erreun et, ekologista baino gehiago urbildu ur dira Lizarrara, e, estatu osotik, ez, kanarietatik ere. Eta, eta bueno, e, bueno, denetaz hitz egin dugu, ez? E, hau izan da, barnea antolakuntza, eta, eta baita ere, ba, bueno, kalean eta indaren zako, e, izan ditugu ekitaldi, ekitaldi batzuk, ez? <coughs> a ber, e, labur bilduko dizuet pixka bat. Ba, ez? Ba, a ber, e, hostiralean izan genuen mainguru bat, E, hau zen, ba, bueno, Nafarroan historikoki nola e, urak kudeatu izan den, ez? Eh? Uh -huh. e, itoizetik Nafarroako ubidera. Ba, bueno, lau islariekin, ba, errepasatu genuen Itoiz urtegiaren aurkako borroka, eta gero gaur egun nola imposatzen den Itoizko ura e, Nafarroako erdialdean, ez? Eh? E, baratza berrien proiektuekin, eta bar. Eta, bueno, jende asko urbilduzetan, atrezer, lizarraldeko jendea Bai. Gero, okay. bai, gero, larun batean, izan genuen, e, beste itxaldi bat, ja, teorikoagoa, eta, bueno, maia altuko, e, izan zen kolapsoa diguruz. Ba, bueno, adekigu, Sistema kapitalistaia, bueno, maitzen ari dela, eta, eta bueno, benetan zer gertatzen ari den, ba, ba bueno, energia haura, eta errekurso, oza, sea, planetako errekursoekin, ez? Horizan e, genuen, ba, iru, iru pertsona oso abituak, Jorge Richman, e, Luis González, eta Maria Eugenia Rodríguez Palop. Hor, eh, ba, bueno, jende asko izan zen ere batez ere, eh, bueno, ere ekologiztak, ez? Eh, lizarrako jende gutxiago, burbiluz zainara. Eta, gero ja aurreko eh, aste lenean, bai, izan genuen, ba, bueno, manifestazio bitxi bat, ez? E... Eh, Hau izan zen, ba, bueno, e, lizarran dantzatzen da, larrain dantza, ez? baile dela era, dintzen dena. Eta guk e, bilakatu genuen baile dela ura. Ze, uraren uraren kudeak eta jasangarria aldarrikatu nahi genuen. Eta orduan duan, atera ginen, ba zuri eta eta dinez jantzita, eta bueno, e, baile dela ura dantzatu, zez? Eta hor lizarran, ba... E, genuen lagu lau beldialdi eta utzi genuen ba uraren inguruan ba bueno harro batzuk, eh, frakin, eh, antzingo antzingo aqui fueraren, hostia, qué e, kanala eta ba. Eta azkenean, ba bueno, eh, horia zen. E, bueno, plaza batzen eh, non, e, non Eta hortik ikusi genuen ba, menditik, mendi gainetik pankarta erraldoi bat zintzilikatu dik, ez? Eskalatzeile batzuk, ba, ba bueno, e, zintzilikatu zuten par, pankarta erraldoi bat. Eta leloarek eta leloa izan zen IESA ez, Ibaiak bizirik, eta kanal no. Bait, nazarroko ubidea, bai Eta, eta, bueno, hori izan da azte burua. Bai, e, Mikel, aipatu duzu antzingo e, akuiferoa. E, aipatu duzu ere zuen agirian, zer da akuifero honekin? Bai, ba, ba bueno, e, egaibaiaren inguruan, e, antzin eta mendazako herrietan, badago ur, urrazpian akuifero handi bat, oso handia eta, bueno, gaur egun, orrin txendu erri, oza, lizarraldeko li erri asko, asko etara, ez? Eta, eta bueno, azkenean, e, azken urteotan, e, kontsumoa joan da gora eta gora, eta, bueno, e, ikusten da, orain, azken urteotan, e, uda lehorretan, ba, it, bertako iturriak lehortzen direla, ez? eta, Horrek piztu zuen alarma herrian, antzinen eta inguruan. Eta, bueno, hori ez da, ez da okerrena, ze jurramendikoman komunitateak e, badu bere planak, ez? E, badira, gizarraldeko herri beran, iru herri, azagra, san Adrian eta Diana, eta... E, bueno, haiek hartzen dute haien ura e, ebro ibaitik, ez? Edo bertako iturrietatik, edo putxuetatik. Baina urrori kutsatuta dago, erotageiago. Orduan, e, madute ideia, e, erriauek ornitzeko antzingo urak erabili, ez? Orduan, hori egiten bada, ba arazoa e, handiagoa izango zen, ez? E, gaur egun hartzen dute e, bost e, ktometro kubiko urteko ez, eh? eta proiektu honekin ba, hartuko lukete hamabi eta hemenortzi bitartean. Orduan baurri ikusten da ba, bueno, e, udetan Fiuraski heega ibaia leurtuko zela antzin eta lizarra artean. Beraz ondorioa gozo larriak. Bai, bai, se bueno, eh, oreka hidrikoa ba oso garrantzitsua da, ez? Eh, akuiferotik ateratzen bada eh ura, agian akuiferoa izango izango zen ba uneko kapazitatearen uneko 80 ez? Baina ura bizirik izateko gehiago behar du. Uneko 80 eta ma bai? Orduan ba iaia ia, akuifero Beteta izango zen, baina ere e, maila basu, basuago izango zen, orduan ibaia, ba, dezagertuko zen dudan. Eta, eta, bueno, horregatik, ba, sortu zen, ega baldera, baiaran, inguruan, ba, sortu zen, ega salba dezagun plataforma. Hori, bo, ba, bueno, harazo hori aurre egiteko, ez? Eta, bueno, momentuz, ba... Ba, egoera ez daldatu, ez dira ur e, urgeiago ateratzen, ba, ba bueno. Zer, zer dela eta Mikel, e, kutsatu da San sanandrian eta abianaren urak? Ba, e, bitxiena da, horretaz, apena, apena ez dela itsegiten, ez, mm -hmm. ez da ipatzen. Ematen du, ba, bueno, por de dios, hur eh? hori kutsatuta izan behar dela, eta listo, baina hor ratzetik badago beste arazandi bat. Hago da, nekazaritza eredua. E, Entzun dugu, e, kutsadura hori niteratoen gatik izango zela, eta eta hori nekazaritzak e, egindakoa da, eh? Eta, eta bueno, e, izten bidea izango zen arazori konpontzea, ez? Eta ebroko urru garbia eta oza, e, ebroko oreka mantentzea, ez? Eta batez ere, herri haietako iturriak, putzuak e, zaintzea, ez, e, herri ondarea da. Baina, e, irten bide errazena da, ba, iraitik gora joan eta bertako urgarbiak, katera, ez? Naiz eta eh, arazo ekologikoa handiagoa izan. Azkenean ikusten dugu nekazaritza eredu ukerra, nekazaritza eredu intentsiboa dago ur kudeak eta ukerraren atzetikan. Hau da aipatu duzu intzingoak eta baita nafarroako kanalaren atzetikan, ere, ezta? Bai, azkenean aurroratzetik aur E, arazo berbera da, bai. E, azagran, zanadrianen, e, baratza berriak egin dira, e, gainera, ustez, e, itoizko urarekin, eta, bueno, nekazabitza ere hori, e, horrek ez zitzen du, e, da ber, e, e, ongarri gehiago, e, erbizidak gehiago, eta bar, eta bar, ez, ja bertako urak, Gero eta zikinagoak daude, uh -huh. e, lurraztiko uratzen ari dut. Bai. Bai. bai. Soet... Enatzen du mundu osoan arazo berbera dago leku askotan, ez? Eta, eta hemen azkenean e, lokalean ikusten da zin, zerretatzen den maila globalean, ez? Azkenean arazo berbera da. Hemen. Ba bai, eredua dago horrenguztiaren bai. atzetekan, ez da? oinarrean? Bai. Bai zuen. Bai, bai, bai. bai. <hums> Zuenagidian diozue, txalo handi bat leringo herritarrei Nafarroako no kanala egaren arraan dituzten zail ururestatatutaraino ezabaltzea lortu dutelako. Eta gure gomuta bai. berezia Montejurra egualdeko xailure estatuaren aurka borrokatu ziren nekazari eta lur txat, Lizarraldean garapenaren aldeko proiektua geldiarazi zituzten lenguak izan ziren haientzat. Bai, bai. Ba, horatzen duzu edoela ogei urte edo eta piko, bueno, ogei urte. Ba, herriberan eta erbi nazarroako erbi aldean. Ba, ekologistak oso gaizki ikusita ziren, ba hori ba uraren aurkako zudelako eta progresoa eta ura bizi, bizitza da eta bar, eta bar, ez. Eh. Baina azkenean, ba bueno, itoizko ura saltzen lortu dute eta azkenean, ba, ba bueno, herri ahietan ja ikusten ari da, jendeak oroa harri ikusten ari da, E, zein den proiektu zein zu duten proiektu hauek ez? ura saltzen da eta azkenan posatzen da nekazaritza eredu bat ura ez da doainik eta, eta bueno azkenean eredu horren ondorioak ba hanitzak dira orduan gero eta gehiago mm, errietako jendea proiektua haien, hauen aurka jartzen ari da eta hori ikusi zen ma, bueno, duela doz tal e, laupa bosturte e, jurramendiko egoaldean, ez? E, nekazari batzuk, ja mugitzen naziziren e, baratsa berrien proiektu baten aurka, ez? E, proiektu hori ezen kik e, ura batera eta, ba, bueno, berri haietan ba, baratza berriak sortu eta, bueno, ura saldu, eta bar, eta bar, ez? Eta Ba bueno, kasu horretan lortu zen gelditzea. Eh izan zen mugimendu berezi bat eh bueno, pertsona hauek ziren mafiren e, gizon nekazari jubilatuak batez ere. Ez da mugimendu oso hikoa ikusten duzuen, ez? Et? Eta gero eh et, elduzen Leringo Leringo Gorroka, eh? Dinen e, sartu nahi zuten itoizko, kan, itoizko urak ez, e, berdinen ba, e, ureztatzen dute egako urekin ez, eta doainik, bueno, ja, hori, eta, bueno, betidanik hartu dute hori eta, ja, sistema, ureztatzeko sistema egina dago. Baina, hori e, dena zuntzitu nahi zuten eta sartu itoizko urak et, eta batez ere saldu, ez? Eta horregatik bat egingen sortu zen mugimendu handi bat horren auka ez, eta duela gutxi ba, bueno, lortu zuten egitea errezerenduma eta ez etsa irabazi zuen eta hori jo, e, hori izan zen e, irabazten handia ez, e, proiektu honen proiektu hauek narkko mugmenduarentzaak ez Horregatik. Bai, interesgarriak eman dituzun erresistentzia adibide oiek, urre kudeak eta e, bidegarriago baten alde eman direndak Nafarroan, Uro. eta gaiarekin jarraituz, urk uraren e, kode kodeaketaren gaiarekin jarraituz, ezin dugu ebitatu, beste adibide bat aipatzea, iesaren urtegiaren edapena. Ezta Mikel, Nafarroako gobernuak bere buru ezagarritzen duen buru aurrera jarraitzen du bururik ez duen proiektu honekin, ezta? Ba, bai, bai. E, gainera arazoak ikusi dira nagalak ba, mugitzen direlako, ez? Eta justu presa ondoan, dauden magalak. E, hori arriskoa suposatzen du. Eta baita ere, gainera ez dakite zeringo duten urarekin, ez? Baina lehenengoa, ba hormigoia sartu eta obra egin eta gero ikusiko dugu, ez? betiko Betiko gauza. Eta... Ba bueno, ba babestu beharra da, eh? eta ez? Eta ez du inolako eh zergatirik proiektu erraldoi hauek aurrera egiteko. Bego, gainera jendearen bizitzak arriskoan jartzen dituzte, bai, Itoizko kasuan baita Hiesaren kasuan ere. Bai, bai. Ba, bueno, eh urbanizazioa badakizue, ba duela urte tapiko Bezalofatu zutela, ez, ja inor ezin du horbizi, ze magala mugitzen ari da eta etxak zuntzitzen ari dira. Eta hori justu, justu presa, bueno, antzineko presa eta presa berriaren ondoan dago. Uhum. Eta, bueno, ez du argitzen, ea mugimendu hori izan den obren gatik edo, edo ez, baina, baina hor dago. Lazaita izena, jarri dio urbanizaziari. Bai, bai, bai. <laughs> bueno, bai. gainera ironia ba, ten, handia, ben, ben. ez ikusten dugu. Bai, e, ez den aukera honena, bai, izena Izen jartzeko. Bueno, Mikel, ba oso guztora egon gara, zuri entzuten. Bai. Uste dute argitu dizkibuzu, gauza asko, uraren kudeak etaren inguroan. Eta, bueno, ba, mila azker, gurekin egotegatik eta suerte on aurrerako Noi. borroketan. Bai, mila azker zuei ere. Bale, Mikel, gero arte. Bai. Agur. Gero arte. Agur. Akatsa, sisteman, berraiatu mesedez. Akatsa, sisteman, Bera ya tu me sedes Akacha Sisteman Bera ya tu mesedes sedes Lo ocurrería Egun agusituda Borchala abititza Besterik ez da Akacha Sisteman Bera tu me sedes Akacha Sisteman Veroyal tu mesedes Mercato economía, colazzato e chendava Baña, crisi alia che que go quer a dir A cacha tu mesedes Acacha, sisteman systeman Veroyal tu mesedes E meras cada su na Then I'll be in the dark, dark, dark, dark If you're still in the dark natura da kultura natura arimaren elikadura natura ura jarrituko dugu gaiarekin natura eta ura Lotuta eta lotura kultura Feliz plazerrek kulturaren inguruko hausnarketa interesgarri bat eskainiz igun prentxan duela gutxi. Kulturak dauka eta da herriaren identitatea. Honek libre egan egin desan egoak ematen dizkio. Gizon emakume talde batek, sentitu eta bizitu egiten du. Pentsatu eta adierazi egiten du, lan egiten eta antolatu egiten du, bizitza zelebratu eta konpartitu egiten du. banandu banan ezinak diren, ezaugarriak definitzen dute. Lurra zaintzea eta ereitea. Mitoak, balore, haman komunak, artea, identitatea, sentimendua, simboloak, tradiziak eta Oituretan adierazten duten harreman sakonak eta bere komunikatzeko erak honen oinarrizko adieraz adierazpidea hizkuntza da. Gure kasuan euskara. kultura baso sakonean edo mendiaren aitzetan sortzen den erreka bezalakoa da. Suaitzak, belarrak, ostoak eta harrien artean jarraitzen du ubidea irekitzen ezkututako ure mariak elikatzen duten bitartean. kultura herri bakoitzaren historia horrean sakonan jaiotzen da, eta bere urek herriaren denbora eta lurra zeharkatzen dituzte. Esperientzia konplexuen meandroak irekitzen ditu, bere paisaia antropologiko eta etnikoan integratu egiten da, bere jatorrizko identitatea eta historiaren osagaia bezala. idazlek, olerkigilek, artistek eta bertxolariek simbolizatu, mantendu eta berrindartu egiten dituzte esperientzia sako noiek. Zortzai eta dinamikoa den kulturak berezko politika jendarte eta kultur erakundeak behar ditu bere lurra eta bere ekologia defendatzeko bere simboloak eta ordezkatzen eta irudikatzen dituzten mitoak mantentzeko. Is Lopez bere aldetik, Is Loz da Itaakan herrian jaiozen indigenak, berak dio, pentsaera, ez dela aldatzen norberaren kultura, hizkuntza eta spiritualitatetik abiatzen ez den arte. Hiroiek banaeinak dira eta zimendua osatzen dute. Herri indigenoetan lurra zitz egiten da, Hizkuntza alde batera utziz eta honek akatsa dela, Aitortu zigun argia aldizkarian, guk hemenikan berriz esan dezakego batzutan, hizkuntza, kontutan neukitzen dugu baina lurra, kontutan eukitzen dugu. Natura alda kultura, Natural da arimaren helikadura. Galdera honekin uste handizu egu, este bigonder eh, landaren mundu sekretoarekin. zingurriotxak saioaren amaierara, iritsi gara, iaia ia, konturatu gabe. Txikitxaiak txikitu jarritzen dugu esaten, saio honetatikan, espentsatu espiritualak bielakatu garela, inundik inera ere, men gaude txikizia salatzeko eta argi uzteko zintzuk e, ari diren gure lurra, Gure lurra hiera itzul, itzul gaitzan, gure lurra, gure ura, gure izea, gure mendiak eta gure inguruan eta beraz gu era itzul gaitzan kaltetzen. Eta orain e, deialdiak e, esateko momentua iritsi da e, eta malez ez dugu astirik, izutegia, tabarretea, atalak e, hemen plasaratzeko, baina urrengo saiorako utziko dugu. Urtea amaitu baino lehen, hemen espero dugu zuekin egotea, hemendik dik amabost e, egun barru, beti bezala. Bueno, ez atendidat emendikan, <laughs> ez dakito zer gertatzen den, gero argituko dugu, e, noiz, egongo, noiz egongo garen berriro, eta bueno, e, amaitu baino lehen, zehaztuko dugu, noiz e, egongo da txingorriotzak zuekin berriro. E, momentuz e, nahi dizuegu zabaldu e, HT gelditu elkarlanak e, konbokatzen du e, anduaren hemezortzirako Ostegunean e, arrattzaldeko os zaritan elkarreratzea, Bilbo, e, Bilboko Eusko jaularlaritzako ordezkaritzaren aurrian eta H gelditu Oain euro gehiagorik ez lelopean burutuko da konzentrazioa. E, agiriaren zati bat horrela dio, gure buruzagiak e, bearekin berearekin jarraitzen duten bitartean, Gonzalo Ferre Adifeko lehendakariak imaginazio handia izan beharra dago, burututako inbertsuek zergadunek merezi duten produktitatea izan dezaten ziurtatu zuen. Hori guztia bereitzetan, aberen sareak ez du zentzurik orain duen bidaiaari e, bida kopuruarekin. Erabilpenaren zifra basu gain eta bidai txartelak diru publikoarekin subenzionatzenari direlarik, sustapen ministerioak abiadurandiko proiektuetan e, emesortzi mila milioetako zorra izan arren lan hauek geore hipotekarekin diraute. Ez dugu ahaztu behar kontra ositigi frantzesak egiaztatzen duen abiadurandiko eredu ekonomikoaren bidera ezintasunaz. Honekin argi geratzen da ordezkari politiko ugariren arduragabekeria, gabekeria zeintzuek ahatzeteak dakarren zuru ekonomikoa handitu besterik ez duten egiten. Honi Merkatu Libreko TTIP itzarmena sinatuz gero egoera ukerrera egingo lukeela erantzi behar zaio. TTIP-ak udaletako, probintzietako eta edo estatuetako legediaren gainetik ezartzen ditu multinazionalak txekezuria izanik, beraien eta frakin edo ATZETE bezalako proiektuak inposatuz. Beraz, hau salatzeko, ostegunean arratsaldeko arratxaldeko zeiterditan, e, Bilbon, Eusko Jaleetzako, ordezkaetzaren aurrean, ATZETE ez konzentrazio borutu eginenda Ahalbida karrea mistitsu Bueno, Tamayerara iritsi gara, beraz, hemen egongo geha zuekin, hemen dik amabost e, ama egun barru e, urtearen azken egunean tzingurri hotak. Ongi izan eta gerarte!